בפרק ו' בני, אם ערבת לרעך, פקעת לזר כפיך, נוקשת ואמרפיך, נלכדת באמרפיך, עשה זאת אפוא בני והנצל. קיוות וכף רעך, לך התרפס ורהב רעך. אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לעפעפיך.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 מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא ככי מהלך רשעך, ומחסורך כאיש מגן. אדם בליעל איש אבן, הולך עיקשות פה, קורץ בעיניו, מולל ברגליו, מורה באצבעותיו, תהפוכות בלבו, חורש רע בכל עת. מדיינים ישלע, על כן פתאום יבוא עדו, פתע יישבר ואין מרפא. שש הנה שנא אדוני, ושבע תועבת נפשו. עיניים רמות לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי. לב חורש מחשבות אוון,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 כל הנוגע בה. לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למלא נפשו כי ירעב, ונמצא ישלם שבעתיים, את כל הום ביתו ייתן. נואף אישה חסר לב, משחית נפשו הוא יעשנה. נגע וקלון ימצא, וחרפתו לא תמחה. כי היא קנאת חמת גבר, ולא יחמול ביום נקם, לא יישא פני כל כופר, ולא יווה כי תרבשוחד.